Korinflilərə birinci məktub Üçüncü fəsil Ey qardaşlar, mən sizinlə ruhani insanlar kimi deyil, cismani təbiətə görə yaşayan, Məsihdə körpə olan insanlar kimi danışa bildim. Mən sizi bərk yeməklərlə deyil, südlə qidalandırdım. Çünki bərk yeməklərə hazır deyildiz, İndi də hazır deyilsiz. Çünki siz hələ də cismanisiz, Əgər aranızda qıskançlıq və münaqişə varsa, onda siz cismani deyilsizmi? Adi insanlar kimi həyat sürmürsünüzmü? Əgər biriniz, mən Paulun ardıcılıyam, başqası isə, mən Apollonun ardıcılıyam deyirsə, siz adi insanlar deyilsizmi? Apollo kimdir, Paul kimdir? Rəbb hər birimizə təyin etdiyi kimi, yalnız iman etməyinizə vasitəçi olan xidmətçiyyik. Mən əkdim, Apollo suladı, amma Allah böyükdü. Buna görə də, mühüm olan əkən, ya da suluyan deyil, əkiləni böyüdən Allahdır. Əkənlə suluyanın isə, dəyəri eynidir. Hər biri öz zəhmətinə görə mükafat alacaq. Çünki biz Allahın əməkdaşlarıyıq. Sizsə Allahın zəmisi, Allahın tikilisisiz. Allahın mənə verdiyi lütfə görə bir mahir bənna kimi bünövrəni qoydum, başqası isə onun üzərində inşa edir. Amma hər kəs necə inşa etdiyinə diqqət yetirsin. Çünki heç kim qoyulan bünövrədən, yəni İsa Məsihdən başqa bir təməl qoya bilməz. Bu bünövrənin üstündə qızıldan, gümüşdən, qiymətli daşlardan, taxtadan, Samandan, küləşdən Kim nə isə inşa edərsə Onun əməli bəlli olacaq Və qiyamət günü Onu ortaya çıxaracaq Çünki odla Aşkar olunacaq Odda hər birinin əməlinin Keyfiyyətini sınaqdan keçirəcək Kimin inşa etdiyi əməl tab gətirsə Mükafat alacaq Kimin əməli yanıb yox olsa O zərər çəkəcək Özü isə xilas olacaq, amma Sanki od içindən keçəcək Məyər bilmirsiz ki Siz Allahın məbədisiz Və Allahın ruhu sizdə yaşayır Kim Allahın məbədinə ziyan vursa Allah da ona ziyan vuracaq Çünki Allahın məbədi müqəddəsdir Və bu məbəd sizsiz Qoy heç kim özünü aldatmasın Sizlərdən biri bu dövrdə özünü müdürük sayırsa Müdürük olmaq üçün ağılsız olsun. Çünki bu dünyanın müdürükliyi Allah qarşısında ağılsızlıqdır. Necə ki, yazılıb. O, müdürükləri heylə qurarkən yaxalıyır. Yenə də yazılıb. Rəb müdürüklərin düşüncələrini, Bunların boş olduğunu bilər. Eləcə, qoy heç kim insanlarla öyünməsin. Çünki hər şey sizindir. İstər paul, İstər Apollo, istər Kefa olsun, dünya, həyat, ölüm, indiki və gələcək zaman hər şey sizindir. Sizsə Məsihinsiz, Məsih də Allahındır.